egoismul În zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de sine 1 Timotei 3 cu 1 și 2 Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos Filipen 2 cu 12 Isus a zis Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine Luca 9 cu 23 Nu fi iubitor de sine și vei fi iubitor de Dumnezeu. Nu fi cu plăcere de sine și vei fi iubitor de frați, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iubirea de sine este maica și rădăcina tuturor relelor, Sfântul Ioan Damaschin. Cel ce se iubește pe sine nu poate iubi pe Dumnezeu, diadoc al Foticei. După cum într-un port liniștit, suflând un vânt praznic ar aduce nesiguranța întregului chei, tot așa face și iubirea de sine și de slavă când cuprinde pe cineva. Toate le răstoarnă și le amestecă. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce se iubește pe sine are toate patimile. Sfântul Maxim mărturisitorul Iubirea de sine este maica ca tuturor relelor, diadoh al Foticei. 1950 Fiecare trebuie să-i prefere pe toți în locul lui Sfântul Vasile cel Mare. Nu este venin mai tare ca veninul aspidei și nu este păcat mai mare ca păcatul iubirii de sine, isichie Sinaitul. Nu umbla să-ți placi ție și nu vei urâ pe fratele tău, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel care s-a lepădat de sine cu adevărat se lasă cu totul în voia cuvântului Domnului, Sfântul Macarie cel Mare. În împărăția cerurilor vor intra numai cei care s-au lepădat de sine, Sfântul Macarie cel Mare căci numai aceia străbat prin viață fără să cadă, care se tăgăduiesc întru totul pe ei înșiși și se leapădă de toate poftele lumii, avându-l numai pe el înaintea ochilor. Sfântul Macarie cel mare. Cine posedă egoismul, posedă toate patimile. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din iubirea de sine izborăște iubirea de argint, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragostea este largă și încăpătoare și-și revarsă spre toți facerile ei de bine. Iubirea de sine însă strâmtează căile dragostei și grămădește numai într-un singur om facerile ei de bine. Teofilac. Mândria și hula cea către Dumnezeu se nasc din iubirea de sine. Teofilac. După cum din dragoste se naște tot binele, Așa din iubirea de sine, care este potrivnică dragostei, se naște tot răul, teofilact. Întâia rădăcină care naște toate răutățile este iubirea de sine, teofilact.